Це робила служба безпеки. Я хочу... Стоп, сказав Мурмог. -Мур. Стоп. Ти, ти головне, мовчи. Говорить тому я. А ти мене слухай. Ага. Так на чим е, вірна інформація? От логічно. Служба безпеки отримала досьє на психотерапевта Крижинського. Секретне досьє. Звідки? З яких джерел? Далі, ти йдеш у лігу цього шановного добродія, і тобі дають вказівки, де слід шукати лабораторію, і навіть дають код цифрового замка, який блокує двері того приміщення. Знову ж таки, все це робота служби безпеки. Далі, хтось має відомості про те, що такого того дня готується широкомасштабна операція під кодовою назвою «Союз». Бракує тільки деталей, і ті деталі – ви з Муратом вириваєте з таксиста. І Мурат передає їх замовникові. А той спішно і гамозом купує тартар, аби лише зірвати цю операцію. Три мільйони. Мурмур -мур похитав головою. От і все, що ми можемо висновити з операції зомбі. Застається, ще правда купа різних запитань. Хто цей замовник? що зумів прикрити фірму одними розплати, адже комітетові варто було тільки пальцем ворухнути, щоб розчавити нас. Куди подівся Малевич-молодший? Кому було вигідно компрометувати демократів? Хто, врешті, це все не суттєво? Не суттєво. Ми своє діло зробили, і більше нічого тут не поробиш. А так, дорогі колеги, «Тоді, – сказав я, – виходить, що ми просто пішаки, ті, кого все життя використовують, то для якихось воїн у чужих землях, то для підтримки передової ідеології, хворіла б вона синім полонгом. Ну, знаєш, така роль не для мене». Мурмур -мур хитро зиркнув на мене. «Хочеш знати мою версію? – раптом поспитав він. Яку не второпав я. «Світ», – почав він, не звертаючи уваги на мої слова. «Світ зараз споділяється на розумних і дурнів. Я хочу сказати «світ політики». За часів застою кожен політик був «дебілом», – боркнув я, не втримавшись. «Найрозумнішим чоловіком споміж усіх. А чому? А тому, тому що в його руках була сила». Тепер же ситуація змінилась. Частково і через те, що серед політиків відбувся розкол. Вони перестали бути монолітом. Вони, обережно кажучи, розійшлися у поглядах. Одні, що цілком серйозно вважають, що можна повернути милі серцю часи, навіть ціною жертв, але повернути. Спочатку вони організовують якусь маленьку, геть зовсім крихітну провокацію. Такий собі пробний камінчик садять народного депутата і, треба сказати, роблять цю справу блискуче. От провели її і причаїлись. Яка ж буде реакція тих політиків, котрі реально тримають владу в руках? Ні, не рух, зрозуміло, і не парламент. І що ж, депутата їм віддали. Не тільки друзі-демократи, а й ті, хто реально контролював обстановку. Мурмур -мур посміхнувся. І тоді вони беруться за нову операцію Союз. Дуже грубу, примітивну, так чи так, а приречену на провал. Операцію, що вражає своєю убогістю і, і, і знаєш що, хай йому дідько о цьому всьому. Давай вип'ємо, а? Давай, сказав я. Мені було вже все одно. І ми випили. Але ще ж залишається Крижинський. Я згадав при нього, заплющив очі і глибоко вдихнув повітря, напоїне пахощами пробудженого лісу, а тоді затамував подих і відчув, як застуганіло у скронях кров, підсьована викидами адреналіну. Якась злотіха народжувалася у мені, коли перед очима знову і знову поставало його вузьке чоло з тонким хрещуватим носом лисий череп з відстовбурченими вухами і вся його тичковата фігура в костюмі з кроваткою на білій сироті.